Він, правда, і минулого року працював поруч з батьком на жнивах. Навчився механізаторської мудрості, а нині вже й сам може водити комбайна. Славно вони попрацювали сьогодні. Жодного разу дощ не зіпсував косовиці й обмолоту. Мабуть, гектарю 15 п'ятнадцять скосили, а воно ще тільки вечоріє. Можна буде і при зорях косити. Пшениця зародила на славу, сентнерів по сорок з гаком буде на кожному гектарі. Вечеріво сонце, запаливши вони пшениць, ніби покрило їх червоною міддю, а за мить погас той полис, та й саме сонце, мов би, втонуло без безмежі степового океану. Та не впав у вечорову дрімоту степ, коли смеркає завжди лунко в степу. Батько з сином зробили ще кілька кругів, вже час було включати і фари. Анатолій натиснув на кнопку, і спалахнули два вогні, замиготіли, зашастали поверх колосу. І відтого поустішили сутінки з обох боків. Ліворуч, де ощепінула свіжоскошена стерня, і праворуч, де стиха шелестіла пшениця, мов би сама просилася лягти під мотовила комбайна назавжди попрощавшись із зоряним небом, під яким проросла, колосилася, налилася до рідністю зерна. Та ось на поле впали вечірні роси. стебло стало вологе, почало мотатись на барабані. Комбайн натужно гудів, мов би басував серед колосистої буйноти. Хоч не хоч доведеться зупинятися, та воно вже й час пізні. Чумацький віз, Синище котися до землі. Мов би, ті вічні небесні мандрівники їхали на спочин. Час і їм завертати до літнього табору, де на них чекає смачна вечеря, гаряча душова і новенька оранжева палатка, який чиста постіль з м'якими матрацами висланими поверх пахучого сіна. Вже коли батько з сином рушили до палатки, Анатолій не сміливо сказав Тату, можна мені податися в село на якусь годину? Чого б це, ти ж стомився, відпочити треба. Та діло у мене є, і потупив вони з очі. Чутливим серцем батько здогадався, яке в сина діло, сам вже був колись молодим. Чи не до валі Семаренкової потяглося толене серце? Недавнечко прибула дівчина в село на канікули. Вчиться в хомутці в технікумі. Не став розпитувати сина, мову коротко. Ну що ж, йди та не барися. Завтра до схід сонця маємо розпочати роботу. Та я за дві години змотаюся, спати сюди вернуся. А за хвилину він чкурнув із лісосмуги стернями навпростець до села, що вгадувалося на взгірку поблизу хоролу. Павло Петрович після купелі. Томлено ліг на чисту білосніжну постіль і відразу ж заснув здоровим сном трудівника, до якого нечасто приходять всякі там сни. Прокинувся за звичкою, коли благословлялося на світ, і, може, його розбудили перепили в нескошеному просі. В палаці вже сіріло, та натомлені комбайнери разом зі своїми помічниками. Міцно спали, розмитавши засмаглі жилові руки на білих простирадлах. Тільки та постіль, що поруч із ним, не займана. І відразу ж серце батька вдарила тривога. «Де ж це, Анатолій, обіцяв вже прийти?» «Може, забарився і вирішив переспати дома під материнським крилом?» Павло Петрович тихо звівся, Вийшов з палатки. Світанок голубий і чистий, йшов зі сходу, непомітно сіючи на землю перлисті роси. Ну що ж, хай краще роса, ніж дощ. Роса зранку – то найліпша прикмета, що вдень не буде дощу, подумав комбайнер. Широкі далі голубішали, розовіли. Вдалині кілометрів за п'ять видно було рідне село тополівку. Батько пильно придивився на дорогу, чи не появиться на ній Анатолій. Може він не через стерні і шастава чима дрімотними степом. Ні, ніде не видно Анатолія. Чого ж забарився? Не міг же він підвести батька? Чи, може, загулявся з дівчиною? Молодим важко розставатися. Часом до третіх півнів зорюють, Аму повернувся додому та й заспав. Так мати б давно збудила. Замолоду вони виховують своїх дітей по і з малку до роботи привчили. Старший син Василь три роки комбайнером відпрацював, тепер вчиться на механіка у хорольському технікумі. Та й найменший печко не байдикує, а чому тільки 14 літо. А може, якась біда трапилась з столею? Це думка. Холодною тугою хвилею вдарила батькові в груди. Та яка ж біда може статися в їхньому тихому селі? За мабуть, бісів хлопець. От халепа. Тут скоро ж не повстають, до роботи стануть, а він без помічника. З сором перед людьми. Побіжу я, мабуть, доки є час до села. Я ж йому завдам жару. Буде знати, як не слухатись батька. І вже нехай, як не проситься, не відпущу його на гульки. Токи жнава не закінчимо. Якщо любить його та Семаренківна, то почекає. Ані то й сама прибіжить навідати хлопці. І ніякого тут сорому немає. Межниками Павло Петрович швидко наближався до села. Вже усі тополі край шляху шумлять на рові поблизу кладовище. Звідси до рідної хати рукою подати. І раптом він запримітив у рові серед столоченого бур'яну людину. Тож це, може, п'яне, чи... Та й не додумав до кінця. Анатолій лежав закривавлений серед гіркого полину і щириці, все обличчя в синяках, права рука якось неприродно підвернута під спину. Ой, лишенько, хоч би живий. Батько кинувся до сина, припав вухом до грудей, намагався почути биття синового серця. На щастя, вона билося. «Живий!» Тільки й скрикнув Павло Петрович і враз зайшовся гірким плачем, шерсткими кулаками витирав сльози, що текли по запалих щоках. Потім підняв сина на руки, ступив на дорогу. Анатолій прийшов до пам'яті, розплющив очі, тихо прошепотів пийте, пити, і впізнавши батька якось болісно усміхнувся. Це ви, тато? а я спішив до вас. Та ба! І знову померкли його сині очі, мов би темна хмара опустилась на живий волошковий квіт. Коли Анатолій прибіг у село, було вже пізно. В будинку культури закінчили демонструвати кінофільм, та молодь ще не розходилась. Згуртувались навколо баяніста, танцювали на зеленому споришній.